Odafenn a hold veres volt és furcsa, vészszínű árnyakat vetett az elhagyatott tösvényre, melyen a nomád végig kúszott. A sziget kihaltnak tűnt, csak a citadella környékén lehetett látni néhány őrt. Pán Morgáre a a sós éjszakai párából, s igyekezett megtisztítani fáradt gondolatait. Még ha az utolsó erőtartalékait is kell előcsalogatnia, be fog jutni a citadella belsejébe, s kikemlelik fészkét. Úgyosont, ahogy Karamor mester tanította odahaza, őrtüzek lángjában, azokon a hosszú téli éjszakákon. Ezerszer és ezerszer kúszott végig a jéghártyával borított hómezőn, csak nem mezítelenül. Sovány fiú volt. A bordai csak nem átütötték az oldalát, de Karamor meglátta a tekintetében lobogó fekete tüzet, és maga mellé vette az árvád. Aztán, ahogy tanítgatni kezdte, ráébredt, hogy még egyetlen tanítványában sem lakozott ilyen elszánt akarat és zavalatlan erő. A gyermeket nem törtele a kudarc, az elutasítás, és ami az öreg leginkább meglepte, nem törtele a szeretet hiánya sem. Az ag nomád uzat körül tíz-egy néhány fiú alzán sürgölődött, lesve minden mozdulatát, ahogy a lovaz ablájáért nyúlt, ahogy felajzotta a ahogy ahogy fenőkövet vett görbejatogánya pengéjére, vagy ahogy apró nyílhegyeket erősített a frissen faragott vessző végére. Mind rajongott érte, félte, de szerette is. De az a gyermek más volt, mint a többi. Eszébe se volt állandóan az uzat közelében forgolódni. Csöndesen meghúzódott a jurt sarkában, Távol a tűztől, és figyelt. Karamor nem egyszer kapta magát azon, hogy oda-oda pillant a sötét árnyak közé, ahol hallgatok fiút sejtette, s onnan csak a gyermek izzó tekintete sütő. A gyűlöret táplálta a tekintetében lángoló tüzet. A vén uzat nem hibáztatta ezért, mint ahogy nem tudta kordában tartani sem. Nagyritkán, amikor elveszítette türelmét, érzelmi nyomással kényszerítette tanítványait egy-egy nehéz feladat elvégzésére. Amikor az ifjú alzának megérezték az öreg mesterből áradó köszönt, az alig érzékelhető, de szilárd szeretet eltűnését, kétségbe esetlen igyekeztek teljesíteni a leglehetetlenebbnek tűnő feladatokat is. A vadócot azonban ez is hidege hagyta. Karamor elborzott. A fiúcska többnyire úgy nézett rá, mint egy idekelre. Tekintetéből legfejebb némi furcsálást lehetett kiolvasni. Nem hiányzott annak egy csepp szeretet sem. Nem akarta, hogy szeressék, csak hogy tanítsák. Amikor a Tenger környéki húmezőkön a hangtalan kúszást tanította neki, Karamor hónapokon keresztül megvonta minden érzelmét a gyermektől. A legvégsőkig elmerészkedett, mert megrémítette a fiúban tátongó űr, és kíváncsi volt, mi feneketlen az semmi a szíve helyén. Kegyetlen volt vele, bántalmazta, a legkisebb hibáért is a legdurvább büntetést rótta királ. A gyermek zokszónékült ünt, nem lázadt. A nyilvánvaló igazságtalanságok ellen sem, Míg a többi alzán a júrta meleg vize körül forralt televet kortyolgatva, incsiklandó, sültek köztúrkálva, addig ő egy földbásott gödörben kuksolt odakint a farkasordító hidegben, derékig a jeges vízben. Őrség! Karamol csak ennyit vetett oda neki, amikor dideregre be akarta lépni a többiekkel a jurtába, és a gödörre mutatott. Az élelemről persze megfeledkezett. A gyermek szótlanul beleereszkedett a jeges mocsokba, pedig széle már elkékült az egész napos kúszás, hóban turkálás után, s fehérbőrén is ijesztő foltokat mart a csikorgó szél. Hosszú órák teltek oda és s az alzának ősi regéket idézve hallgatták a szélsűvöltését, az öreg egyre csak a tüzet bávolta. Tudta, hogy a halál szélére taszította a gyermeket, de azt is, hogy ki kell írtania az ifjúból a gyűlöletet. A hadak ura, akinek néhány nappal korábban dicsekedett el tanítványai tudásával, csak ennyit mondott. Öld meg azt a fiút, az árvált. A szeméből a pokol tüzeizzik. Ha életben hagyod, egy napon a végzetünket okozhatja. Öld meg, öreg! Nem bírta reggelig. Nem sokkal éjfél után... Amikor az alzának már egytől egyig az igazak álmát aludták, arra riadt, hogy szíve majd kiuglik a helyéből. Gyorsan maga köré terítette medveszőr kabátját, és kiruhant a fagyos éjszakába. A fiú ott állt a gödörben, csak ugyan fél a hidegtől. Karamor oda rohant hozzá, remegő kézzel kiemelte a jeges, fokozatosan keményre fagyó masszából, s becifelte a tűz mellét. Miközben életet dörzsölt a fagyott víznak karokba és lábakba, egyre csak aztogta maga elé. Bocsáss meg, kérlek bocsáss meg, és Karamor, a néhai hót húzsa vezér bajnoka, életében először könnyeket ejtett. A felriat alzának döbbenten nézték a lobogó tüstől megvilágított jelenetet, és egymásra pis loptak. A mesterük sírt, nem is próbálta elrejteni férfi könyveit. Amikor a gyermek végre éledezni kezdett, magához szorította, arcán a világ minden fájdalmával. – Bocsáss meg, fia, bocsáss meg! A gyermek bágyattan kibontakozott öleléséből, és még mindig vacogva csodálkozva az uzadra emelte tekintetét. Aztán tétován kinyúlt a takaró alól s megérintette a karamor barázdált arcán végigpergő És a szeméből kihunyt az izzó pokolbéli parázs, hogy azon túl csak pusztító csatában gyújjon ki újra és újra.